A Dölesi család előző nap meghívta Mrs. candle és a telbot nővéreket a szíjtól rajába, a saját pálhojukba, hogy velük együtt tekintsék meg a k délutáni előadását a bál előtt. Amikor azonban a Dölesi család hintója befutott a Wimbled Streetre, Kitty épp csak kilépett az ajtón, hogy kimentse magát Lady Redcliffe-nél. Nagyon kimerült vagyok, méltóságos asszonyom, és a nénikén pihenést írt elő, mentegetőzött. Redcliffe kiszállt a hintóból, hogy felsegítse Cecilyt és Doroti nénit. A színház olyan társasági eseménynek számított, ahova még Kitty hugai szívesen látogatott el, és a lány bocsánat kérését hallva, aggodalmasan nézett rá. Miután Redcliffe könnyed mozulattal felsegítette Doroti nénit, Kitty közelebb hajolt hozzá, hogy halkan elmagyarázza, mi történt. Mrs. Pemberton ott lesz ma este jersey pályán. Úgy tudom, milyen hívő keresztény asszony, ezért szeretném ma délután a biblia tanulmányozásával tölteni, hogy megfelelően felkészüljek a találkozásra. Ó, akkor sok szerencsét kívánok, mondta Radcliffe. Kérem szóljon, ha a bibliában hozományvadászokról szóló verset talál. Kíváncsi vagyok, hogy Krisztus Urunk támogatta vagy ellenezte a dolgot. Kitty jelentőségteljes pillantást vetett rá, hogy így adja utára, milyen rendkívül idegesítőnek találja őt, mire a férfi elvigyorodott. Ezek szerint magamra hagy, hogy egyedül óvjam meg Mr. Campbellt az anyám és a nénikéje kisóvár pillantásaitól. A lány felkacagott. Előző este mindketten hallották, milyen sikamlós megjegyzésekkel illeti Lady Radcliffe és Mrs. Kendall az előadás főszereplőjét. Biztos vagyok benne, hogy egyedül is elboldogul. Mosolygott rá Kitty. Ön hízeleg. A férfi Szeszilit is felsegítette, aztán egy pillanatra elhallgatott. Semmivel sem tudnám rávenni, hogy velünk tartson, kérdezte végül, és kedveskedve kedve a fejét. Semmivel, felelte Kitti kissé bizonytalanul. Redcliffe-ezzel elköszönt, és a hintó hamarosan befordult a sarkon. Kitti nézte, hogy eltűnik a szem elől, és egy pillanatig azt kívánta, bárcsak mégis elment volna. Nem, mintha annyira vágyott volna látni az előadást, inkább a társaság miatt.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 A hit buzgó Mrs. Pemberton számára egészen biztosan Jézus Urunk a legfontosabb. Kitty átlapozta az oldalakat, és kétségbe esettel remélte, hogy talál egy névmutatót, és némi időt nyer. Így megkereshetné azokat az oldalakat, amelyek az eréről és a házasságról szólnak, a többit pedig hagyhatná a csudába. Kicsit később egy délutáni szonyókálással jutalmazta magát. A bibliaolvasás hamar elámosította, este pedig előkereste a lehető legegyszerűbb öltözékét.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 Ezzel elviharzott, Kitty pedig értetlenül bámult utána. Bármilyen váratlanul is érte őt a testvére kirohanása, nem tűnődhetett rajta sokáig, kisvártatva ugyanis Doroti néni lépett oda hozzá. – Itt vannak. – súgta. Kitti nagy levegőt vett, és a néni kéjével együtt a leendő anyósához sétált. Az első pillanatban megfordult a fejében, hogy Doroti néni talán tévedett. Kitti ugyanis még soha senki nem látott ilyen rengeteg ékszert.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 Bukott ki a kérdés Doroti nénipől. Ó, oh, valóban itt van Lester? Örözd meg Lady Ratcliffe. Régi, jó ismerősöm. Ó, oh, igen, ott van. Lester, jöjjön csak ide! Intett egy magas, óri úriembernek, aki odasietett és cuppanós kis csúkkal köszöntötte őt. Miss Linwood, milyen csodásan fest ma! Örvendezett. Kegyelmes, uram, hiszen már harminc éve eltelt. Kérem, hívjon Lady redcliff nek Dorgálta meg a férfi tréfásan az asszony.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 – Innom kell valamit, hogy megnyugtassam az idegeimet, – sóhajtotta feldultana néni. – Ezek után egész este a legyezőm mögé rejtőzöm. Majd keres meg, amikor indulunk. Ezzel odébb is állt. Kitti erős késztetést érzett, hogy utána eredjen, de tudta, hogy vissza kell térni a Pembertonékhez, amint biztonságban megteheti. A távolból figyelte őket és leste, mikor hagyják ott de úgy tűnt, hogy jó ideig várnia kell.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 Holnap dolgom lesz, de szombaton láthatom önt Hastingszék báján. Fontos kérdést szeretnék feltenni önnek.